duan, ogoita bi eta talderekin mintzatu zen, irautzailea izan zen norazpait liburu hori. Pako ariste gure gomita um, lastek batean. Mainan beri alaz horziak direnez, berriak zurekin pantzoerigaraia. Horai ofiziala da, Espainiako gobernuak trenkatu du, ustailaren lehenian idikiko ditu mugak eta ekainaren ezekainaren oitabian lehenik erran bezala, ustaila estapenetik goiti beraz, libriki mugitzen alko gira Euskalegi osoana. Kanboko bainu etxek ustailan berideki alko dute osagarrin eurri zohotzekin biztandena, martsoaren amaseietik etxiek direlarik beren urteko aktivitatearen euneko begoi inguru galdu dute iru hilabete terdiko etxaldean kanboko eskoaldeak ogoi miliun euroko kaltiak jasan ditula erraiten dute. Irurgoita amar mila bisitari gutiago bi hilabete zelahungo treinean, Koronavirusaren gatik, marxondagian irikitzeko ordez, larun batuntan baizik ezta zabalduko, jakin behar da, urtero, Pirineo Atlantikoetako debartamendua kudeatu gunerik bisitatuena dela, osagarri protokoloa segituko dute, ondorioz ekaineko gutienez erdira tapalduko dela bisitarien kopurua haintzin ikusten dute. Nola antolatu diren, galet, Galdattu jogu bakatu galdatu jogu janovafa zubiri lagungo triaren komertsalari. Beritzi ikusi uh, klienten i bilbide guzia, jenda ez baiitira elgar guruzatzen igotzen direna eta jauten direena adibidez, uh, Berazzo ja bilbide gu guzi, uh, guzio hori begitua, uh, gero eggininen dugu bakarrik um, erreserbazio gainean beraz jende erreserbatzenhalko dute uh, momentuko telefonaz, Eta gero trenetan um, bai askoz diendegutiago diende familien artean eta ezagutzen ez diren pertsonen artean uh, mantendu berbaldin baita, baita um, metroko distantzia hori. Trenak desinfektatu behar ditugu uh, behar aldi oro, eh? uh, abiatu haintzin edo behiretik edo gainetik behar gauza aldi oro. Eta jauzten direk trenetik desinfektatu behar da dena eta orrentzat behar da denbora ala ere, Uh, orduan egiten ditugu irteerak orduro. Leheno genituen berrogoi minutu guztiz eta hor egiten ditugu orduro. Beraz izanen ditugu sortzia biatze egunean zehar. Eta orte unagian bilduma eginen dutelarik urrun geldituko dira jasko zenbakitik iru onta ogoita amoste mila bisitari izan ziren joan den urtianak. Azitik azietara eta kampaina abiatu du baratze zain laukote batek, egin landaren ekoizteko asiko dira, eta, edo ekoiztean asiko dira, eta materialaren erosteko kaufundin kampaina bat abiatzen dute, lekojoneko gago kooperatifan, Azitik lilitipira hazteko negutegi bat eraikitzen ari dira, parte hundi bat diruztatua da, Baina ama 2 mila euro eskaz dituzte oraindik, biogarro puntxuko amoeb gunean eta loturak kofundin kampaina lilitzen lagundu nahi balima duzue. Eta Bostgea indako lehen antena ezagri dute Siburun eta hori xalatzen dute Iperoskalegiko Lauelkartek. Bostgea, instalatzen asten dira internet guintxare animalie bat humenda, asten dira eh, unienzkeak trezna elektriko guziak lotuak laizke, estadoak coronavirusari loturik den urgenzia plan denboran, SFR edo fri bezalako telefona xare empresak utzi ditu Bostge antenen instalatzen, nahi zuten guneetan hori dute xalatzen send delako lau la horiek, el carte uriec que carte ibate eta erditan mm. eta soziek lau dir la digumento askal irati eta bergoiz gure gomitarik irbanzika Hala da, Milesker Pantzueri gara isarri hartio, aspalditik zen liburu bat behitz argitaratzen du erein argitaletxeak. Hau da, Euskal Kantagintza behia liburua pako aristik milabeatzion talargoita bostean atera zuena. Hor ikasle zen pako aristi. Lan garantzitsua izan zen, mamiaren aldetik eta estiloaren aldetik. Hor duko, bi musikari eta talderekin mintzatu baitzen Paco Arizti. Eta gurekin dugu telefonuaren bestepuntan. Egunon, Paco. Egunon, Pantzika. Egunon, beraz, eta pentsatzenot pozik zaudela, eh? erein argitaletxeak berriz zure lehenliburua izango zena, argitaratzea? Bai, lehenengo eta koa, bizpairu hilabete lehenago, kapo, novela bat, atera nuen, eta gero hori, baina bueno, biak izan ziren, Urte berean eta, behira, kapo ez da inoizago urte egon e, imprimatu izan da, berri imprimatu izan da askotan, baina esko alkantagintza berriak ja urte asko zera matan. mundutik desagertuta Eta Bazegoen zegoen alako, bueno, eske bat edo demanda bat jendeak univerzitate mailan eta lana egina izuenak esko alkantagintzari buruz eta, pues... Ikusten zuen horren beharra, hor liburua e, bueno, bere estilo periodistiko literarioan idaz zitza. Eh egon egonarren hortaz aparte e, dokumentazio iturri handi bada, da, dokumentazio pilia badago da, topilia badago. Jendeagoren beharra sentitzen zuen eta bueno, pues argitaletxeak eh. horrela Argitaratu du, zerbitzo nizkaintzeko jendeari eta ni, noski, oso pozik. Gainera, pentsa hain urte, basa dira, goita ama bosturte. Eh? <gülüyor> <gülüyor> Beldurra ere ematen du, esatea, jo, ni oraino goita ama bosturte, zarra guan aiz. Boa, ez da horri pentsatu bueno, behar, eh, pako ez da horri pentsatu behar. Denbora eh, pasatzen da eh, batetzele... <gülüyor> Horren alternatiba hil delako eta, bueno, ha. zartzen mazara bizirizatu seinale. Hori da, hori da. Eta, horida. bo, gure liburuetan aurkituko dugu, liburutegietan aurkituko dugu begitzen, eh, nola ez? Baina, historia bat badu, liburu honek uste dut, Bernardo Atxagak bultzatu zintuela idazterat, ez? Kondatzen aldi guzu? Ba, ba, ni, ni kaslan intzen eta, bueno, nik egiten ditu halako elkarrezketak eta gauzak egun batzutan eta, bueno, ezagutu nuen, Zerrar batxak elkaresketa batekin nio berak ekarri zen e, liburu egiteko asmoa edo ere inira, beak aurkeztu zuen. Ta liburuak berezia zen, hiru e, oinarri euskalako batetik, elkarrizketak protagonisteei bestetik zegoen, emeroteka erabiltzea, alegia ja, prensan etorri ziren gauza hau yeguztia, kritikak elkaresketak, oiek erabili, Dokumentazio gizan. Baina gero, hori guztia, informazio, erreal hori, bildu nahi zen, bildu nahi zuen, hatxak fikzio batian. Eh? Eta hori proposamen hori egintzen ere einen, eta berak proposatu zuen nere izena. pentsatu zuen, bani kasetari bikaina izango nintzela, eta gauza izango nintzela liburu hori dazteko. Mm -hmm. Eta hori, bueno, berak eh, aurkestu zuen. Proiektua eta nire izan ere, bai. Zorrupeze, no, pues, ere nien eskainik zidatzen, eta bono nik. Pozik, ba, abiatu nuen eh, proiektu hori, bai. Ba, baina ez da fikzio bat hor buru. Ez da fikzio ez, bat liburua. Ez, ez, ez. Ez, eh, liburu periodistiko bada, elkarrezketar, eta datuar, eta oidanak benetakoak dira. Baina hori emateko modua, da fikzio baten bidez hor eh, kontatzen dut, Bidaia bat egiten dudala nire lagun batekin, auto autobatian, eta autorrekin goaz, kantariak ezagutzen, beren herrietan, beren etxeetan, orumpesi, paraldean gabil, zagero bilbora. Goaz, oskorri zautzera, gazteizera goaz, ruperordorik ezautzera, donostiera gatoz, imanolekin egotera. Halako fikzioz sume bat dago jarria, eh? mm. bidaia bat. Eta neurri batean egin genuen bidaia hori nik, eta ereineko presidentea zen gara hartan, Asentxo ondartza bat, deiten zen gizombat, ni, ni kotxerik ez neukan, estudiantean itzen, eta ez neukan kotxe bat eukitzeko, baina asentxo bai, eta hori berak eraman induen, hainbat lekutara iparraldean adibidez, baina gogoan dut asentxoekin ibildin intzela kotxian. Mm -hmm. Eta hori da, fikzio xume bat, baino materiala, denetako bat, erreala da. Uh -huh. Ogoi, tabi, musikari eta talderen gana hor bildu zinen, eta eh? hauekin eh, mintzatu, iparaldean, eh? Niko Echart, Pantxo Atapeio, eh, Michel Labegur zen baina bere semearekin ere, eh, no, egon eneko, zinen. Eneko, eneko Labegur izen. hori da. Eneko. Eh, nola autatu zenituen elkarrizketatuak? Bueno, eh, aukera bat egin beharra zegoen, Aukerak beti arrisku arri batek hartzen dugu, ba, kanpoan utzi barduzulako, hainba jende. Eta hori guntzak gini, biskabat, besta kantariek initzek ginez, eta bar, da, ono, ikusen genuen, aber, zeintzun ziren esanguratsuak punta xamarrekoak zeintzun ziren, edo zeintzun zekaten oi hartzun ondina gizartean, eta bueno, biskabat, hola horrela egin genuen, zeintzun bai, ez hor beti, beti sortzen da erazoa, eta nik aukera bat egin duen. Gero, batzuk esan dute, bai, hemen falta da, hau edo, karri batzen duen, hau edo, buhez hori ja sentitzen dut, nik nere borondatu nena ere egin, ba, egin duen. Ja, ni uste dugu, no, iparraldeko naiko ordezkaritza zabala edo izan genuela. Mm -hmm. Baiter, esan behar da, e, iparraldeak garaiatan jartan, garantziem di izan zuela ez Hor sortu zen, michela bageriren bitartez, Benito Lertzundi, Tamike Laboa, eta jende ospetsua hogero, Michela Begeriren etxera joaten ziren, bere ezagut zera, bere lana ezagut zera. Ze haiek kantatzen zuten, niko guandu, laboak kontatzen zuen, kantatzen zuen, pues, eta gualpa jupanki, eskaren kantuak. Bilo, Benito azizien Elvis Presleyren kantua kantatzen. Orduan, zer gertatzen zaien, erreferente bat behar zutela, eskaraz kantatzeko, erreferente hori Michela Begeri izan zen. Mm -hmm kriselyu bat, hilun betan, ez Horun, bere diskoak entzun, michel bera ezagutu, eta horun, ikusi zuten bere bidea zen izan ziteken. ta bidea zen, euskaraz, kantu berriak egitea, egungo gaiei erantzunez, eta bat. Eta horun, iparaldea sekurako garantzia, bueno, eta tradizio musikala ere, iparraldean izugarri izan da, hmm? izugarria da. Noski, noski. Eta, eta tradizio hori berritzen jakinduten kantaria daude, Anjedualde niko etxart, eta beste inbat, ezta, man espagola ere, hor zortzegoen, iparaldean berak letra asko egin zituen letrak idatzi, ezta, kantarin, pelotapantsoa, hor ba, eh, mohimento handia zegoen, taldeak ere bat zeuden, eta, karo, nik ez dut, hor dena sartu ezin, nuen denak sartu. Nu? Bueno. Baina, hoax bat, eta zuk ere egiten duzu, elkarrizketatu dituzunetan, emazte gutxi, lau bakarrik, eh? Ba, emazte gutxi, baina bai, batez ere garai hartako mm, argazkia hori da ez, musikan emazte gutxi biltzen zen, edo non behintzat musika profesionalean, musika taldeetan etzen apenas emasterik egoten, rock taldeetan etzen emasterik egoten, hori zen, pixkabak garaiko zera. Boa, bat makume batzu interesgarriak, mm, diskoak, eta kantak egiten zebiltzanak, maite adibidez, dibidez, eh, estitsu, amaia, zeberia, lupe, eta bestai bat, eta nik eh, aitortzen dut, igual, ez nintzela saiatu gilegi, makumea goi, pues, bere leku bat ematen liburuan edo. Mm -hmm. Ez nuela interesantik izan, baina, bueno, nik hogeita bat urten ezkan, eta jende guztietzela, Garai jartako eh, seme bat nintzen, gara jartan Etxe joan emakuri garrantzi handirik ematen alor askotan eta musikan, eh. Oso utzi. Mm -hmm. Bai. Pakoristi, eh, aipatu duzu ere Rolling Stone aldizkariaren eragina liburu honen eh, idazterakoan? Bai, Rolling Stone bai Par Ameriketan sortu zena aldizkari bat eta hango idazle handiekor portaże egiten dituzten, Guy Talese eta Thomas Wolfe eta truman kapote eta nik hori kasetaritza ikastenaren nintzela eh, ahinduziguten klasean liburu hori irakurtzeko. Liburu horretan zeden bilduta, Rolling Stoneen argitaratutako, pues, erroportaje batzuk, elkarrizketa batzuek, adibidez, truman kapoteek, ma Marlon Brandori egintzion, elkarrizketa bat, Marlon Brando aserretu zen guztiz, eta esan zuen, truman kapote, arrapatzen balde bat zuen, hilein gozula. Darun zergatik, e, karezketa hartan ordu asko eman zituzten eta Marlon Brandoren gauza intimo batzue kontatu zituen, kapote bat. Bueno, zen nolabait kasetaritza egiteko beste modu bat, kasetaritza klasikoa da, galdera egin erantzun, galdera erantzun, galdera erantzun, eta hauek nolabait zatitu egiten zuten esperientzia hori, eta elkarretzketan ateratziren gauzak berak ikusi zituztenak ere kontatu egiten zitusten. Adies nola, zenbait zigarro errezentitzen dituen bere e, elkarkezketatuak, edo ze, ze koloritako galtzak zeramatzan jantzita, zen beste, eh, beste estilo bat. Eta orrun, bueno, ni ni hori aplikatu nuen liburu honetan pizka bat. Elkarkezta luzeak egin ditu enik eh, antari hauekin, 4, 5, 6 ordukoak edo gehiago. Baina gero, liburuan denak satiturik daude. Ez dago 10 non E, imanol izketan harien. Horri bat igual hitz egiten du, eta hurrengo horrian hitz egiten du, etxobin hartu horak. Eta hurrengo horri batian agertuko da urko bi hiru gauza esaten. Eta hurrengo horri batian lete agertuko da, hola, zatikatuta eta arruin mosaiko itxura bat hartzen du liburuak. Eta ni uste dut, e, irakurtzeko ere bisie, bisiagoa dela, edo erritmo bat ematen diola irakurketari. Ongi da, e, Pako Aristi hain zinatu behar duguten orea baitoa, eh, interesa handia sortzen digu zure liburuak, baina Euskal jendartean, eh, kantuak eta musikak duen lekua aldatu dela horretamara bost urtez idurizaizu, edo zer, zer ikospegiduzu duzu eraz? Bai, al, dena aldatzen da, bizitzan eta hori ere, noski aldatu dela, Nik izan honuk, libur argitaratu nuen, gara jartan, eskal musika nahiko goza zentrala zela edo gune-gunean zegoena. handia zeukana, gizartean. Eta nola bait, musika horren promozioko e, tresna asko zedeen, egunkariak zedeen, da egunkaritan, gehi musikalak ateratzen zituzten. Musik- Musikari buruzko gehi ez eginen etortzen zen, Ez da ginoen etortzen zen daula. Irratidan programazko zeuden, erirratian, beste irratian, euskal irratidan, euskal musikari buruzko programak zeuden, eta presentzian handia zeuden, kontzertuak ateratzen ziren diskoak, diskografikak, diskoa saltzeko denda zeuden. Bilbon ere batzen aldizkari musikal bat, oso famosua muskaria deitzen zen aurduan, Muzikaren ingur duan zegoen promozioa undia eta debatea handia, Zer musika klase egiten zen, diskoen kritika kateratzen ziren, eta bar, hori guztia. Eta, bueno, gizartean pisoa undia zegoan, eta gero nik ikusi dut. Horai ez da? Horai ez da? iduritzen? Kritika hori baden, bizit, edo hausnakketa hori baden? Bizu biten zaipiskabat berse egiten joan dela, bere lekuak galtzen joan dela, euskal musika, eh? Zabe beste musika pilla barreiatu dira musika entzuteko modua ere aldatu egin da orain diskoa CDa ez da gehiegi roster da jendea interneten bide satearatzen du egukarita ja ez dago gehigarri musikalik telebistan ez dago euskal musikari buruzko programari ez da inoizegon programa serio bat fiskal desagertu da eta musika musika nik zan urko Lehen musika jendaz zela bere bizitzaren eh, bizkarre zurra edo bere bizitzari zentzua emateko modu bat. Eta orain musika bihurtu daba denbora pasako beste gauza bat gehiago interneten eta pantailan bidez mila gauza. Daudela kotanik hori hori zenditzen dut. Da kontzertuak ere ez dakit, eh, inpresio zuzena den lehen modu intensoa guan sentitzen zire lezango nuke. Rock kontzertuakiek. Gara jartakoa, oso intenzua zen, festa izuara izaten zen, hau hau da izaten zen, estanda, festa, estanda bat ez. Eta orain, bueno, konzertuak ere biskaz laiz, laiz bihurtu dira, eta lehen alkola edatzen zen, atope, eta orain, pues, ur botila hartu eta, lan nahi dut, oitura sozialak aldatu dira, eta bizitza sano baten alde, propaganda asko induteko bernuek, eta lehen ez zegoen olakorik, eta basatiagoa zen lehen, zendea musikarekin tzekoan esperientzia. Zuzen haua. Eta orain ja, orain bitartekaria asko daude, eta pantalla baten bidez talde baten duten duzu, eta bueno, bai, bale, baina esperientzia hori duzu bizitzen, eta sozialkini uste leku asko aldut duela musika. Nostalgia pikin bat esenditzen da, eh? Zure eganetan. Bueno, konstatazio bat, eta nire gara jartan euskal musika oso oso barnean zetitzen nuen kanta askorekin identifikatzen nintzen. bait esan behar da gara hartan sortu zilela himno edo hit asko, eskal kantaintzakoak, eta gaur egun ere kantua afari badagoenean, kantu pote badagoenean, hor kantatzen diren kantu gehien gehienak garai hartakoak gira. Bai, egoak bai, egoak egon nizki hor eta lautelatu eta zen bagera eta araban bagare eta Hoa kantu behenaz, gara jartako ira, zan edut azken amar-amabost urte, hogei urtetako kanturik, ez da kantatzen gaur kantu poteotan. Zergatik? Ba, kantu horiek da ez dirako hain sartzen gizartean, ez dute alako egin jendearen Eta bonboria pizkaba. Ba ongi da, eh? hmm. da milesker, eh, Pako Aristi, gurekin egonik eta egan dituzun, eh, kantu altxoa eta hauen egileen ezagutza hoiekin egin dituzun elkarrizketak ezagutzeko parada izango dugu Berriz Euskal Kantagintza Berria liburua Berriz plazaratzen baitu erein argitaretziak Milesker Pako Aristi. Milesker, zuri pantxika placer bat izan da. Eta pasa egunon ondo pasa hor. Egu jago da Tu bakarri